показував його гостям. За 10 годин Джонні встигав обробити 300 пляшок. Це означало, що він досяг бездоганності машини. Всі зайві рухи були усунені. Кожен рух його тоненьких рук та м'язів на пальцях був швидким і точним. Він працював напружено і в результаті став нервозним. Уночі його м'язами мовільно скорочувалися а вдень він не міг як слід розслабитись і відпочити. Джонні увесь час був заведений, і його м'язи продовжували судомно сіпатись. Окрім того, його обличчя стало землисто-сірим, а спричинений волокнистим пилом кашель ставав дедалі сильнішим. Скінчилось це тим, що в його ослаблених легенях поселилась пневмонія, і він втратив роботу на скляному заводі. І ось Джоні знову на джгутовому заводі, де він почав з того, що став намотувати котушки. Але там на нього чекало підвищення. Він був сумлінним робітником. Після котушок його мали перевести у крохмальний цех, а потім у ткацький. Це була межа професійного росту. Далі залишалося тільки підвищувати кваліфікацію та продуктивність праці. Машинерія працювала тепер швидше, аніж тоді, коли він уперше прийшов туди на роботу. Але його розум діяв повільніше. Він уже більше ні про що не мріяв, хоча раніше тільки це й робив. Одного разу Джоні навіть закохався. Це було тоді, коли він уперше потрапив на ту роботу, де йому довелося підправляти матерію на гарячому барабані. Його коханням була донька директора. Вона була набагато старшою, вже дорослою жінкою, і бачив він її усього лише разів п'ять чи шість. Але яке то мало значення. Уставившись очима на потік, щолинув повз нього. Джоні уявляв собі блискуче майбутнє, в якому він показував чудеса працювитості. Він винаходив у лякі фантастичні машини, ставав хазяїном заводу, і врешті-решт та жінка падала йому в обійми, а він цнотливо цілував її в лоб. Але все це було в далекому минулому. Ще до того, як він став надто старим і стомленим, щоб кохати. До того ж та жінка вийшла заміж і кудись поїхала, і розум його заснув. Однак то була прекрасна мить у житті, і Джоні часто згадував про неї так, як згадують жінки й чоловіки ті часи, коли вони вірили в казкових принців та фей. Сам Джоні ніколи не вірив ні у фей, ні в Санта-Клауса, зате підсвідомо вірив у радісне майбутнє, яке його уява бачила у вигляді блискучого потоку квітчастої матерії. Він зможнів дуже рано. Його юність почалась в сім років, коли він одержав свою першу зарплату. У його душі виникло чітко окреслене відчуття незалежності, і його стосунки з матір'ю суттєво змінилися. Джонні, ставши годувальником і маючи роботу, був тепер з нею як рівня. А справжня чоловіча дорослість Прийшла до нього у 12 років, коли йому півроку довелося працювати на нічній зміні. Не можна працювати на нічній зміні і залишатися дитиною. Було в його житті кілька визначних подій. Одне з них сталося тоді, коли його мати купила каліфорнійських слив. Дві інші, коли мати готувала золодкий заверний крем. Ото були події, так події він завжди згадував про них з теплотою а ще приблизно в той же час мати розповіла йому про справжнє солодке блаженство яке вона колись обов'язково приготує вона називала ту смакоту плавучий острів який був навіть смачніший за крем а роками мріяв джонні про той день коли він сяде за стіл а на ньому плавучий острів та з часом він перевів цю мрію до розряду недосяжних ідеалів. Одного разу він знайшов на тротуарі срібний 25-центовик. Це теж було визначною подією, хоча й трагічною. В тієї ж миті, коли монета блиснула у нього перед очима, навіть іще до того, як він її підняв, Джонні збагнув, що має зробити. Дома, як завжди, їжі було обмаль. Тому саме додому і слід було віднести знайдену монету, як він і робив завжди, коли кожного суботнього вечора приносив додому зарплатню. Було абсолютно очевидно, що в цьому випадку він теж мусив учинити морально, але ніколи раніше не доводилось Джоні витрачати гроші на себе. До того ж, він зголоднів за солодощами, Йому страх, як хотілося цукерок які йому пощастило покуштувати лише кілька разів у житті, і ці дні назавжди закарбувалися в його пам'яті, як велике свято. Джоні навіть не намагався себе дурити. Він знав, що то гріх, і він свідомо согрішив, влаштувавши собі розкішну гулянку на 15 центів. 10 центів він зекономив для майбутньої оргії – але, не маючи звички носити в кишенях гроші, він ті десять центів загубив. Це сталося саме в розпал душевних страждань, коли його мучила совість, тому Джоні сприйняв цю втрату як справедливу божу кару. У нього виникло жахаюче відчуття, що мстивий і гнівливий Бог десь зовсім поруч Бог уздрів скоєне і швидко його покарав, не давши повні насолодитися гріхом. Він завжди пригадував цю подію як один з найстрашніших злочинів у своєму житті. І щоразу, коли він про неї згадував, докори сумління прокидалися і загризали його. Це було його страшною таємницею – його скелетом у шафі. Але так уже Джоні був влаштований та вихований, що окрім докорів сумління, він ще й відчував досаду. Хлопець був страшенно невдоволений, що витратив знайдені гроші саме в такий спосіб. Слід було розпорядитися ними розумніше, і якби йому пощастило знайти монету тепер, уже знаючи про швидкість Божої кари, то він перехитрив би Всевишнього і потратив би цей чвертак одним махом, одним підступним ударом, і Бог нічого би не встиг вдіяти, тисячу разів витрачав він подумки той 25 центових і з кожним разом усе краще і винахідливіше. Був іще один спогад минулого, слабкий і бляклий, але назавжди втоптаний в його душу грубими і жорсткими батьковими ногами. Він, скоріше, був схожий на кошмар, а не чітко згадуваний образ якогось конкретного предмета. Народовий спогад людини котрий змушує її падати у вісні з ліжка, бо бере початок у предків, що жили на деревах. Цей спогад ніколи не навертався на думку Джоні про світлі дня, коли він не спав. Він приходив уночі, у ліжко, втумить, коли свідомість його поринала в темряву і розслаблялася, втрачаючи над собою контроль. І коли він приходив, Джоні перелякано прокидався, і в першу моторошну хвилину, коли він ще не встигав повністю оттяматися, йому здавалося, що він лежить поперек ліжка, а поруч же з ним на ліжку розпливчасті силуети батька й матері. Йому так ніколи й не довелося побачити, як виглядав його батько. Він мав про нього один спогад, а саме його жорстокі і безжальні ноги. Ранні спогади ще якось крутилися в закапелках його свідомості, але недавніх спогадів у Джоні не було, бо всі ці дні однакові. Учорашній день або минулий рік – це все одно що тисяча років або одна хвилина. Ніколи й нічого не відбувалося. Не траплялося подій, які могли б позначити рух часу. Але не рухався навіть час. Він стояв як вкопаний. Завжди. Рухалися лише обертальні верстати, та й ті стояли на місці, незважаючи на те, що вони швидко оберталися. Коли йому виповнилося 14, його перевели працювати на верстат-проклеювач. То була подія колосального значення. Сталося, нарешті щось варте того, щоб лишитися в пам'яті. Окрім дня зарплати та тих днів, коли йому щастило виспатися, Ця подія знаменувала собою нову еру. Верстат-проклеювач називався Олімпіада. Від нього починався відлік нового часу. Коли я пішов працювати на проклеювач, або ж до того чи після того, як я пішов працювати на проклеювач, Саме такі фрази часто були тепер у нього на вустах. А свій 16-й день народження Джонні відзначив тим, що перейшов працювати у ткацький цех і отримав ткацький верстат. У нього знову з'явився стимул, бо робота була акордною. І він досяг у цій роботі довершеності, бо роки праці на заводі перетворили його на бездоганну машину. Через три місяці Джоні обслуговував два ткацьких верстатів. а згодом три і навіть чотири. Через два роки роботи у ткацькому цеху він випускав ткани більше за будь-кого, а продуктивність його праці була вдвічі вищою, ніж у трохи менш кваліфікованих робітників. Коли його здатність заробляти гроші суттєво зросла та зміцнилася, суттєво зросли і домашні статки. Однак а зросла зарплата Джоні все одно не перекривала витрат бо діти підростали і потребували більше їжі. Вони ходили до школи, а підручники коштували грошей. І якось так сталося, що чим більше і краще Джоні працював, тим швидше все дорожчало. Вартість оренди будинку і та зросла, хоча його стан споганого перетворився на просто жахливий. Джоні підріс, але через це став виглядати іще більш кислявим. До того ж нервозність його посилилася, а разом з нею зросли похмурість і дратівливість. Після численних гірких уроків діти почали уникати його. Мати поважала Джоні за те, що він приносить додому пристойні гроші, але чомусь її повагу затьмарював страх. Не було для нього радощів у житті. Він втратив здатність помічати, як спливають дні. Його сни уподібнились до важкого забуття, під час якого він конвульсивно смикався. Решту часу Джоні працював, і свідомість його була свідомістю машини. За межами роботи розум його був, мов пустеля. Він не мав ідеалів, але залишилася в ньому одна ілюзія, що він пив про чудову каву. Джоні перетворився на робочу худобину. Духовного та інтелектуального життя він не мав взагалі. Зате глибоко в закапелках його свідомості поте від нього самого зважувалася й аналізувалася кожна година його праці, кожен порох його руки, кожне скорочення його м'язів. Там планувалися майбутні події, що мали здивувати й привести в захват і його, і увесь його маленький світ. Це сталося пізньою весною. Якось Джонні повернувся додому, відчуваючи незвичну втому. Коли він сів за стіл, у повітрі вже висло гостре перечуття чогось незвичайного і святкового. Але він не помітив. Похмуро зиркнувши на страву, він почав механічно жувати те, що йому подали. Діти і охали, і ахали. І ротами працмакували, але Джоні їх не чув. «А ти хоч знаєш, що ти зараз єси?» Нарешті спитала його мати з нотками розчарування в голосі. Джоні глянув байдужими очима на страву, а потім на матір. «Це плавучий острів!» – тріумфально оголосила вона. «Ага, зрозуміло», – відповів Джоні. Плавучий острів, плавучий острів. Хором загомоніли діти. Ага, мовив він. І, з'ївши дві чи три ложки, додав Щось є сьогодні не голодний». Кинувши ложку на стіл, Джонні відсунув стілець і зморено підвівся за столу. Краще піду спати. Коли він ішов через кухню, то волочив ноги важче, ніж зазвичай. Роздягання раптом перетворилось на титанічну працю, жахлива недоречність, і він жалісно запхикав, ледь вповзаючи в ліжко, так і не спромігшись зняти один черевик. Джонні відчув, що в його голові шириться і пухне щось, від чого мозок стає неповоротким, а думки розпливчастими і нечіткими. Йому здалося, що тонкі пальці стали раптом товстими як зап'ястя, а їхні кінчики ледь відчутними, далекими і нечіткими, як і його думки та мозок. Попа реклумило від нестерпного болю. Боліли всі його кості, все тіло. А в голові почали верещати, гупати і гуркотіти мільйони ткацьких верстатів. Усе довкола заповнили летючі човники з пряжею, Виписуючи хитромудрі вензелі, вони прудко шугали сюди-туди у просторі, сягаючи зірок. Сам же він обслуговував тепер тисячу верстатів, і щойно вони пришвидшувалися, пришвидшувався, розмотуючись і його мозок. Він розмотувався все швидше і швидше, аж поки не перетворився на нитку, що поєднувала тисячі летючих човників. Наступного ранку Джоні не вийшов на роботу. Він був надто зайнятий, бо виконував колосальне завдання. Обслуговував тисячу ткацьких верстатів, що працювали у нього в голові. Мати сходила до нього на роботу, але спершу послала за лікарем. Той сказав, що у Джоні сильний напад грип. Сестра Джені доглядала його, виконуючи всі приписи лікаря. Напад дійсно був сильним, і тільки через тиждень зміг Джоні вдягнутися і пройтися, дибаючи на ослаблих ногах як дитина, котра щойно навчилася ходити. І ще тиждень, сказав лікар, і він одужує достатньо, щоб знову вийти на роботу. У неділю, коли Джоні вже почав поправлятися, до нього завітав начальник цеху сказав, що Джоні у них найкращий працівник що для нього збережуть його місто, і що нехай він виходить на роботу через тиждень, починаючи з понеділка. «Чому ти не подякував йому, Джоні?» – стурбовано спитала мати. «Він так тяжко хворів, що іще сам не свій», – вибачливо пояснила вона гостю. А Джоні сидів, сутулившись і оставившись в підлогу. У такому положенні він просидів ще довго після того, як пішов начальник. На дворі було тепло, і під вечір Джоні вибрався посидіти на ганку. Час від часу губи його вирушилися. Здавалося, що він сидить, заглибившись у якісь безконечні розрахунки. Наступного ранку, коли стало тепло, Джоні знову сів на ганку. Цього разу в руках він тримав папір та олівець, щоб продовжити свої вчорашні калькуляції, над якими він працював з гримасою, у якій застигло болісне спандиличення. «А які цифри йдуть після мільйонів?» – спитав він після опівдня, коли він повернувся зі школи. «І як їх обчисляють?» Під вечір Джоні закінчив свою роботу. Кожного дня, але вже без паперу та олівця, повертався він на ганок. Здавалося, його дуже зацікавило дерево, що росло по той біч вулиці він розглядав його годинами а коли вітер гойдав його гілки і шерехтів його листям то Джонні виявляв до нього ще більшу цікавість усе це було дуже дивно здавалося цілий тиждень він був поглинутий інтенсивним спілкуванням із самим собою у неділю сидячи на ганку він кілька разів уголос розсміявся викликаючи занепокоєння матері, яка вже багато років не чула його сміху. Наступного ранку, коли ще не розвиднілось, вона прийшла будити його. За тиждень Джонні добре відіспався і тому прокинувся легко. Він не прочався і не став хапатись розпачливо за ковдру, коли мати стягнула її з нього. Він лежав спокійно і спокійно заговорив. «Даремно, мамо, «Не треба. Ти спізнешся?» – сказала вона, подумавши, що Джоні іще осоловілий і не зовсім прокинувся. «Я вже прокинувся, мамо, і кажу тобі, що не треба. Краще не чіпай мене. Я не буду вставати». «Але ж ти втратиш роботу!» – скрикнула вона. «Я не встану!» Повторив Джоні якимсь дивним, байдужним голосом. Того ранку мати не пішла до нього на роботу. Такого захворювання вона ще не бачила. Гарячку тамарення вона ще якось могла зрозуміти, але це було просто якесь безумство. Накинувши на сина ковдру, вона послала Джені за лікарем. Коли з'явився ескулап, Джоні спокійно спав, а прокинувшись, Спокійно дав поміряти свій пульс. «З ним усе гаразд», – доповів лікар. «Він украй виснажений от і все, та і м'язів малувато на кістках». «Він завжди таким був», – поквапливо запевняла лікаря мати, наче виправдовуючись. «Мамо, йди звідси, дай мені трохи подрімати». Ці слова Джоні мовив спокійно і безтурботно. Так само спокійно і безтурботно перевернувся він на бік і заснув О десятій ранку він прокинувся і вдягнувся Вийшовши на кухню, він застав там перелякану матір «Мамо, я йду з дому», – оголосив він І тому зайшов попрощатися Мати раптом накинула на голову фартух, сіла та й заплакала Джонні терпляче чекав Треба було мені раніше здогадатися, хлипала вона. І куди ж ти підеш? нарешті спитала мата, знімаючи фартух з голови й отетеріло, але з деякою цікавістю, дивлячись на сина. Не знаю. Куди завгодно. Коли він вимовив ці слова, у його уяві раптом дивовижно чітко виникло дерево, що росло на протилежному боці вулиці. Воно наче ховалося у нього під повіками, і він при бажанні міг бачити його в будь-який момент. А робота? спитала матір тремтінням у голосі. Я більше ніколи не працюватиму. Господи милосердний, Джонні!» – зойкнула вона, не кажи так. Те, що він сказав, було для неї блюзнірством. Його слова вразили її так. Наче щойно її син зрікся Бога. «Та що ж на тебе найшло, га?» – спитала вона, марно намагаючись напустити на себе суворість. «Цифри», – відповів Джоні. «Просто цифри. Цього тижня я зробив багато обчислень, і вони мене дуже вразили». «Не розумію, до чого тут цифри?» – перхнула матірка. Джоні розуміючи, та поблажливо посміхнувся. І мати пережила легкий шок, усвідомивши, що в синові не лишилось ані грама колишньої сварливості і дратівливості. Зараз я тобі все поясню, сказав він. Я страшенно втомився. Через що я втомився? Через рухи. Я виконував рухи увесь час відтоді, як народився. Мені набридло рухатись, і тому рухатися я більше не буду. Пам'ятаєш, коли я працював на скляному заводі? Я обробляв 300 пляшок щоденно. Гадаю, на кожну пляшку я витрачав приблизно 10 різних рухів. А це 36 тисяч рухів на день. За 10 днів – 360 тисяч рухів. За місяць – 1 мільйон 80 тисяч рухів. Відкидаємо 80 тисяч. Мовив він голосом самовдоволеного філантропа, що робить благодійний жест. Відкидаємо 80 тисяч, залишається мільйон рухів на місяць. За рік виходить 12 мільйонів. А на ткацьких верстатах я рухаюся вдвічі швидше. У результаті маємо 25 мільйонів рухів на рік. І мені починає здаватися, що я рухаюсь отаким чином уже щонайменше мільйон років. А цього тижня я не рухався взагалі. Бувало, подовго не робив жодного руху. І ти знаєш, це класно. Сидіти отак годину за годиною і нічого не робити. Ще ніколи я не був таким щасливим. Ще ніколи я не мав стільки вільного часу. Я його взагалі не мав. Тільки те й робив, що увесь час рухався. А в такий спосіб стати щасливим неможливо. І тому я цим більше ніколи не займатимусь. Тільки те й робитиму, що сидітиму і сидітиму, відпочиватиму і відпочиватиму. А відпочивши, знову відпочиватиму. – А як же віл та діти? – розпачливо спитала мати. – бо. віл та діти? – луною відгукнувся він. Але в голосі його не було ані злості, ані роздратування. Джонні давно знав, що мати плекала певні надії стосовно молодшого сина. Але його це вже не цікавило і не турбувало. Усе втратило своє значення. І навіть це. Я знаю, ма, що планувала ти для Віла, щоб він ходив до школи, а потім учився на бухгалтера. Але то все марно. Так не вийде, я кидаю це заняття, і йому доведеться піти на роботу. «І оце подяка за те, що я тебе виховала?» Знову зарюмсала мати, прикрившись фартухом і роздумуючи, чим зарадити. «Нічого ти мене не виховала», – відповів Джоні з печалью і лагідністю в голосі. «Я сам себе виховав ма і також виховав віла. Він більший за мене, кремезніший і вищий. Коли я був малим, я завжди не доїдав». Коли він був малим, я заробляв на харчі для себе і для нього. Але з цим покінчено. Нехай Віл або йде працювати, як я. Або нехай йде під три чорти, і мені байдуже, що він обере. Я втомився, і тому я йду. Ти не хочеш зі мною попрощатися? Мати не відповіла. Знову закрила обличчя фартухом і знову заплакала. Джоні на мить затримався в дверях. «Не знаю, я завжди робила все, що могла», – хлипала вона. Вийшовши з будинку, він пішов по вулиці. Раптом погляд Джоні упав на поодиноке дерево, і обличчя його просіяло млявою радістю. «Просто сидітиму і нічого не робитиму», – сказав він сам собі, впівголоса, замріяним за тоном. Потім задер голову догори, але в очі йому блиснуло сонце, і на мить засліпило. Джоні йшов довго і не поспішаючи. Діставшись до джугутового заводу, він пішов повз нього. То його вух долетів приглушений шум ткацького цеху, і він посміхнувся. То була спокійна і беззлобна усмішка ні до кого і ні до чого не відчував він ані огиди, ані ненависті. Навіть до верстатів, що пронизливо верещали й гупали. Не було в його серці злоби, не було в ньому нічого, окрім нестримного, схожого на голод, бажання відпочити. Будинки й заводи почали віддалятися і зменшуватись, а з наближенням до сільської місцевості ставало дедалі більш відкритих, незабудованих і неогороджених ділянок. Нарешті місто лишилось позаду, і Джоні вийшов на обсаджену зеленими деревами дорогу, що бігла вздовж залізничної колії. Своєю ходою він був не схожий на людину. Не був він схожий на людину і своїм виглядом. Джоні виглядав пародією на людину. То була якась викривлена, малоросла і безіменна форма життя, що дибала, як хвора мавпа, Ліпаючи обвислими руками Сутула груда, Гротескна і страшна Проминувши Невеличку залізничну станцію Джонні заліг під деревом у траві І пролежав там Увесь день Час від часу він дрімав І м'язи його конвульсивно смикались Прокинувшись Він лежав непорушно Спостерігаючи за пташками або, вдивляючись у небо через гілки дерев над головою. Кілька разів він у голос розсміявся. Просто так, без зв'язку з чимось почутим чи побаченим. Коли скінчились сутінки і прийшла темрява, на станцію з гуркотом вкотився товарняк. Поки паровоз маневрував вагони на запасні колії, Джоні став прокрадатися вздовж потяга. Відсунувши бічні двері порожнього критого вагона, він натужно і незграбно заліз усередину, а потім засунув двері назад. Паровоз свиснув і рушив, а Джонні лежав, мовчки посміхався в темряві. Джек Лондон. Відступник. Читала Ірина Назарук. Друзі, щиро дякую вам за перегляд цього відео. І якщо у вас є бажання та змога підтримати кухру фінансово, скористайтесь реквізитами в описі під цим відео. Незабаром почуємося знову в нових цікавих творах.